що буде астоятиму на своєму. І не каєшся? Роздавати добро не гріх, ховатися з ним гріх. Сайдак посміхнувся, переглянувся з мусульбасом. «Ступач злякався? запитав той. «Не дуже, але радості від його крику й погроз не мав. бо, здається, він належить до спадкоємців князя Ізяслава, який ще в 12-му віці глаголив «аби дав Бог здоров'я», «Та месть буде!» «Не дай Бог такому крикуну доскочити великої влади!» Мусульбе довго вивчаючи дивився на Данила, потім правицею поліз до голови, з якої тифу громадянської зняв кучері. «Далеко ти заглянув і, на жаль, щось істотне підмітив у характері деяких нетерплячих. Напевне, натерпимося ми ще з ними. А тепер про тебе». Правильно зробився, роздав хліб. Бо насамперед треба допомогти людям. Спасибі, ожив Данило. Завжди дякувати. Послухай, старшу роками. Роздати зерно не така вже й велика мудрість, аби воно тільки було. І посмутнів чоловік, бо й він не мав його. Мудріше виростити хліб. Ти вмієш ходити біля землі. Наче вмію, а ти мені безначе. Знаєш хоча б те, що робить ваша школа? Цей курс науки, здається, вивчив. А це правда, що хотів бути агрономом? Запитав Сагайдак. Правда. Та за розкладкою губ комітету незаможних селян мене послали на робітфак при пединституті. Це добре, що тебе послало село. Виходить, вірило тобі. А людську віру треба відробляти. Вже повчально сказав Мусульбас. Постараюся, як же. Не знайшов чогось кращого відповісти. Так от, Даниле, я не буду тебе страхати, як ступач. Страхайся сам собі. Ми сьогодні після ступачового наскоку говорили про тебе, згадали і твого батька. А тут я дещо розпитав Максима Петровича. І думка наша така. пошлемо тебе в своє село головою колгоспу. Мене? Оторопів Данилу. «Від суду до посади? Тебе злякався? Та вже не зрадів. Одним тебе втішити можу, не святі горшки ліплять». Скільки разів чув цю приказку Данило, але, здається, тільки тепер збагнув її вимір. Борсуючись у круговерті думок, запитав, «А школа ж як?» «От земля і люди будуть тобі новою школою». «Допоможи людям дочекатися нового хліба», – підвів на Данила сум і біль горіхово карих очей. «Розумієш, хлопче, який тягар кладемо на твої ще незатверділі плечі?» «Розумію. Німотно дякував несподіваним гостям за довіру і водночас потерпав перед своїм завтрашнім днем. «Серце в тебе добре. Хай труднощі не підірвуть його, хай недалекі людці не озлоблять його». «То по руках?» «А ви зразу ж у жнива не накинете на мене непосильний план?» «Е, це вже торг, потворився пальцем сагайдак. Коли тобі кажуть по руках, то треба й торгуватися». Спіймав на слові, покрутив лисою головою мусульбас і прихопив на неї відблиски лампи. «Непосильного плану тобі не накинемо, але пам'ятай, що хліб повинні мати і люди, і держава, і чим більше, тим краще». «Ось тепер і суши голову над цим, подумай, як співається на весіллі, ой думай-думай, чи перепливеш, Дунай. Тепер твоє село, твій Дунай. Вибивайся, хлопче, бо нам зараз дуже сутужно, дуже. На якісь фонди для людей можна надіятись?» «Немає цих фондів», – зітхнув Мусульбас. «Одні гіркоти є, з них зловтішаючись скористаються наші вороги, та з ними нам дітей не хрестити». Нам за всяку ціну треба рятувати своїх людей. Отож, повторюю, вибивайся. А ви хоч одне око приплющите, коли якось буду вибиватись. Не маю права приплющувати очі. Але зачубо тебе зразу не хапатимемо. Що тебе ще, мулі? Надранній сів. Забороніть його. Це ж дурість. Мусульба зітхнув. І дурість не завжди заборониш. Сій, коли треба сіяти, і рятуй людей. А зараз ми тебе підкинемо в твоє столо.